Вогник сигарети було видно здалеку. Алекс чекав мене біля недобудованого комплексу, в якому Ірма колись виростила женців. Він був на контрольованій території, але тут, як і раніше, було порожнє. Бра! Стрельнувши сигаретою в сніг, Алекс міцно мене обійняв: Я навіть не знав, живий ти чи ні. Алексе, у його ведмежих обіймах було важко говорити. Тільки чесно, ти не порушив обіцянку, яку дав своїй мамі? Ще до наркоти? Щодо пилку, якщо точніше, ти його пробував? Ви вже всі задовбали мене цим пилком, особливо Ірма. Не пробував і не збираюся. Це чудово, друже, просто чудово. Я присів поряд з Ельзою на впочібки. Сонечко, ти побудеш поки що з тим дядьком, добре? Якщо буде треба, він відвезе тебе на корабель, а я прилечу потім. Домовилися? «Я розумів, якщо вони відлетять без мене, то ми більше ніколи не побачимося». Але не міг допустити, щоб мала про це здогадалася. Потрібно було, щоб вона слухалася Алекса за будь-яких обставин, за будь-яких. «А ти?» – запитала вона. «Я хочу з тобою». «Сонечко, моє тато мусить дещо зробити. Думаю, я встигну повернутися. До речі, дядько Алекс – класний пілот». «Братико». Упівголоса сказав Алекс. «Може, ти спершу зі мною поговориш?» «Просто побудь із нею. Якщо все піде за планом, я заберу її години за дві. Якщо не за планом, тобі доведеться рятувати її замість мене. Хоч так, хоч так, Алекс, ти єдиний, кому я можу довіряти. Єдиний!» Чи може я? Через пилок, чи що?» «Через пилок. Мені, друже, потрібна допомога. Гадаю, до плану Б не дійде, але на стартовому майданчику є двомісний катер». «Сьогодні ми перестріляли там усіх жінців, і, думаю, нові ще не набігли. Катер готовий до старту. Якщо за дві години я не вийду на зв'язок, піднімайтеся на орбіту і будьте там. Я дам тобі синтез ядерну гвинтівку. Чув про такі?» Я скинув із плеча свою і простягнув йому. «Йоханий бабай!» Алекс узяв із благоговінням на обличчі. «Це Шива!» «Так, цілком можливо на лінкорі будуть проти евакуації дитини». Довго пояснювати, але хай там як. І з Шивою ти зможеш їх умовити. Алекс сахається від мене, як від зачунувого. Я, братику, не викрадати Мулінкорн. Гець здурів, я й не прошу. Він збентежений. Точно? Ірма зварювала на цьому. Ми навіть розісралися. Я пообіцяв здати їй ванлик, якщо ще раз побачу. Як і внов. Може, так і зробимо. Дай мені дві години. Не скажу, що в мене геніальний план – але є шанс, що сьогодні ми полетимо всі. Узагалі всі. Дякувати Алексу він не став нічого питати. Замість цього здоровен нахилився до Ельзи так, що його величезна голова опинилася на рівні її очей. Слухай, мала, мене звати Алекс, і ми з тобою повинні допомогти твоєму татові. Побудеш трохи зі мною? Вона подивилася на мене. Потім знов на нього. Раптом кинулася мені на шию, обійняла так, аж я крякнув. «Я боюся, я хочу з тобою!» «Я швидко, обіцяю, що скоро повернуся! Я не можу взяти тебе з собою!» «Я тобі не заважатиму!» «Знаю, доню, але тобі треба піти з дядьком Алексом! Просто послухай мене!» Вона похитала головою. У її очах блищали сльози. «А загадаємо Алексові твою загадку?» кажу. «Він ніколи не вгадає!» «Не хочу!» – шепоче Ельза. Я, до речі, чемпіон з відгадування, приєднується Алекс із умисним запалом. Ну, мала, які в тебе загадки?» Вона махає головою і пригортається до мене. Хто, як черепаха, але гавкає? Питаю замість неї. Ну, дядьку Алекс, напруж мозок. Ну, це черепаха, яка кашляє. Ні, друже, геть миємо! каже йому в тон, і по-змовницькому зазирає Ельзі в очі. Скажемо йому. Вона мовчки притуляється до мого обличчя. По Ельзі не видно, що вона плаче. Тільки щоки мокрі. Доню, я цілую її. Усе буде добре, обіцяю тобі. Правду кажучи, я чекав істерики. Але вона просто відступила на крок, стиснула губи і кивнула. А потім простягнула Алексові руку, і вони вдвох пішли туди, де віднілися вогні центрального сектора. І я вже відвернувся, аж раптом він гукнув. «Гілю!» Я ж здригнувся, злякався, що він передумав, але ні. Алекс біг до мене незграбним підтюбцем важкого вика, а Ельза чекала його, опустивши голову. «Що таке позамежне гальмування?» «Що?» «Позамежне». Я зупинив його. «Та я зрозумів, довго пояснювати, термін такий у фізіології». Ірма весь час повторювала, коли вмовляла мене звалити звідси. Гальмування, гальмування, гальмування. Я подумав, це важливо. Я пожував губами. Дякую, важливо, так. Але до цього не дійде. Він поплескав мене по плечу і побіг до Ельзи. Я дивився, як вона дає йому руку, намагаючись відігнати задушливе перечуття біди. Вікна Ірманого котеджу темні. Утретє тисну на кнопку дзвінка. Тиша. Виймаю рацію. Ірмо. Рація мовчить. Ірмо. Нарешті динамік хрипко озивається. На зв'язку. Квапливо підношу рацію до губ, наче вона може передумати говорити. Ти де? Удома. Відчини, це я дзвоню. Шлюз цього разу активовано. Він довго сичить вакуумними прокладками, Потім клацає замок, і Ірма відчиняє. На вигляд вона втомлена і розгублена. Мерзлякувата кутається у накинутий поверх форми картатий плед. Її погляд михцем сковзнув по моєму обличчю і кинувся шастати в мене за спиною. «Де донька?» «У безпеці, впустиш?» Ірма ще раз оглядає мене. Цього разу від голови до ніг. «Навіщо?» «Поговорити, я без зброї». «Де вона?» Знову повторює Ірма. Ігнорую запитання і мовчки ступаю всередину. Вона відходить, пропускаючи мене. Занурююся в такі знайомі тонкі запахи її житла, хитро сплетіння ароматів парфум, кави і чистоти. Ще недавно, коли я переступав цей поріг, кров стугоніла у мене в скронях. Тепер усе перевернулося з ніг на голову. Кров і досі стугонить, але причина інша. Вона сідає на табуретку, не зводячи з мене погляду. Теж сідаю. Якийсь час ніякого мовчимо. «Ірма, що робитимеш далі?» «А ти?» – знизує плечима. Усе це не має значення, тому що я прийшов спитати про інше. Але не знаю, як поставити це запитання, бо воно ідіотське. «Я бачила, ти забрав термос», – каже Ірма ніби між іншим. «І що, Ванлик, зраділа?» В ньому була кава. Вона всміхнулася своєю найкращою усмішкою. А я кисло розтягнув вуста. «Чому ти весь час мені брешеш, Ірмо?» Вона мовчить. І від цієї мовчанки всередині мене ворушиться огидний черв'ячок страху. Страху, що я не помиляюся. «Чого ти хочеш?» – кажу я, але це знову не те запитання. «Невже не ясно? Я хочу жити!» побачити землю разом із тобою, і з твоєю маленькою донькою, яку, якщо ти дозволиш, я колись назву нашою, нашою з тобою. І якщо чесно, найбільше на світі мені хотілося якнайдалі відкинути всі запитання, повернутися з Ірмою і Ельзою на стартовий майданчик, сісти в катер і виконати захопливий своєю простотою план. Як її звати? – запитав я, поки мене остаточно не накрила майже гіпнотична пелена її чарівливості. «Кого?» – здивувалася Ірма. «Як звати мою доньку? Ту, яку тобі хотілося б назвати своєю. Як її ім'я?» Вона дивилася на мене і кліпала очима. «А мене як звати?» – запитав я, і від хвилювання аж губи пересокли. «Не пам'ятаєш?» Ірма блукала очима по кімнаті, наче сподівалася знайти відповідь на стінах. «У тебе проблеми з іменами, так? З усіма іменами, які ти почула після виходу з глибокого заморожування. Адже ім'я Вандлик ти пам'ятаєш прекрасно. Чи ти і у заморозці не була? Ага?» Вона мовчала. «Я б запитав, чому в тебе такі проблеми? Але саме питання «чому» заганяє тебе в глибокий кут, так? Ти або мовчиш, або кажеш своєї ідіотськи «чому? Бо мараму?» Я облизав губи, перевів подик. І нарешті випалив те, що потрібно було запитати відразу, як Ірма відчинила двері. «Скажи мені правду, ти – Хемера?»